se on tervetuloa. Minä olen Jefra Akkemeri ja tervetuloa Siniristöltäkuuden podcastin pariin. Ja kuten aina ennenkin, niin minulla on seuraava tällä Reiska ja Zuokari. Heipä hei. Morjesta. Ja tällä kertaa on aika erikoinen podcast luvassa nimittäin. Tällä kertaa sro podcastissa juhlitaan tämän podcastin yksivuotisynttäreitä. Tämä on aika huvittavaa sinänsä, että on yli... Kuukausi siinä pikkusen Desukon frostbatin jälkeen tuli niin vuosipäivää näin virallisesti täyteen, mutta meillä oli tuossa pieniä teknisiä mahdollisia vaikeuksia, mitkä sitten tota, estivät tämän kyseisen podcastin tekemisen. Sen lisäksi tietysti, että me ollaan vaan laiskoja. Niin, tekninen vaikeus, eri laiskuus. Niin, mm -hmm. joo. Mut. Mutta, mutta, mutta äh, tämä on ollut tosiaan, tosiaan aika vaihekas vuosi. Niin kun, jos, ajattelee, jos ajattelee näin niin 16... Tämä on, on 17 podcastia. Kyllä. Joo. Jaa, niin aine. 16 ennen tätä, 16 podcastia, äh, mitkä on käsitellyt eri aiheita. Ja Me ollaan, siis me ollaan käsitelty... No, ensimmäinen oli podcasti, missä puhuttiin ihan meistä itsestämme muutenkin being just me tänne niin josille kuin sille, oltiin vaan me. Sitten tota, heti melkein päivänä toinen podcast, jossa meillä oli Jussi Karin mukana. Se oli jo niin se oli huikea podcast vielä. Se oli, oli justi vielä silleen, että, sille, että me ajateltiin, että se olisi ihan hyvä tehdä jonkun näköinen podcast vielä siitä, että ketä me oikeasti edes ollaan. Ja sit noin, me tehtiin muistaakseni se vielä saman päivän aikana vielä se podcast, ja se oli juuri joku... Saatiin valmiiksi just joku tunti ennen sitä, kun Niidel tuli sitten meidän kanssa juttelemaan. Ei, ei ollut, ei Eikö? ollut, ei ollut. Se oli sillä, että me tehtiin se yöllä. Mä, mu mä muistan vielä sen oikeasti niin hyvin. Kun me tehtiin se eka podcasti, äh, siniristi evankeliumi oli nimenä, mutta tota niin, äh, me tehtiin se silleen, että me oltiin yöllä me oltiin, ja me oltiin silleen, joo voitaisi voitais muuten äänittää, että puhutaan vaan jotain, mitä sattuu. Et mitä, mitä suusta tulee, Et miten me oltiin suunniteltu, jada, ja. Jada, jada, mutta me ei kaikkia kaikki toteutettavia suunnitelmia ei olla toteutettu, koska ne, on ollut, ne ovat olleet aika paskoja suoraan sanottuna. No, ei nyt ainakaan ihan niin kuin, me nyt sanoisin, että meillä niin paskoi ideo suoraan sanottuna ollut, mutta ehkä se omasta mielestäni on ollut silleen, että meillä ei ole ollut ihan tarpeeksi tota, niin tietoa ja kokemusta lähteä tekemään niitä. Kästejä, niin. Kuten esimerkiksi me mietittiin sulla alkuaikoin sitä ö, yhteisökasti ja niin. se oli vähän sitä, että me ei esimerkiksi ollut siinä vaiheessa Twitterissäkään ollenkaan ja sitten missä niin kun on esimerkiksi animelehden ja suurimmaksi osakseen tosi paljon suomalaisia mm. animeharrastajia, blokkaa ja kaikki tollasiakin, niin ne olisi sitten, se olisi meidän yhteisökästi jäänyt todennäköisesti vaan sitten siihen anime- ja manga Suomea ja Facebookin niihin yhteisöihin, missä itse pyörittiin silloin mm. ennen kuin edes perustettiin siniristi otakuita, saati podcastia. Itse podcasti oli jo siinä vaiheessa. Oliko se just silloin, kun mä alettiin tekemään podcastia, niin me tehtiin Twitterissä Siis se tehtiin sen jälkeen, kun eka, ekat podcastit oli tehty. Se tehtiin ihan, koska se ensimmäisessä, ensimmäisessä ta, nii, tota, noin bannerissakin lukee niin sen otakot anime- portkästi, manga-aiheinen podcast. Mä muistan joo. sen. Lu joo. Luki joo, itsekin joo, itsekin muistan sen jotenkin. Mutta joo, siis sekin on niinku muuttunut tosi paljon. Joo. Enää jo esimerkiksi niinku silloin alkuaikoina, että jän, niin kun Justin kahta ekaa podcastia, kun nämä niin se jännit... niin jännitti ihan jumalattoman paljon, mikkiin, kun sitäkään ei ollut tehnyt siihen mennessä ikinä. Ja sit se oli vähän sellaista ainakin omalta osaltaa sellaista hieman epävarmaa. Niin, paitsi, paitsi mitä on jutellut minun ja tai lähinnä minun kanssa, niin... Mä nyt olen aina ollut sellainen krooninen paska ja tämä ei oikeastaan tuottanut mulle sellainen. Tietenkin on nyt kuumottanut toi, kun Niidel oli, ja sitten nyt uusimmassa Isperia. Ne tietenkin on nyt kuumottaneet ihan siitä kannattaa osin sen takia, ettei kukaan mölätä mitään tyhmää. Se nyt on siinä mielessä, että se menee putkeen, ettei tuu mitään. Ongelmia. Niitä on molemmilla kerrovisioon. Niitäkin teknisiä ongelmia. Mm. On sen, niitä että... välillä hieman ollut. Niin. Ja sitten pari kertaa, kun me aloitettiin vähän liian aikaisessa. Niin, kyllä. Toivon. Kyllä. Se oli justiin. No, se, meidän... se oli ainakin kakkospodcastissa taisi olla kyse sen. Äh, ainakin mm, kolmoskästissä oli justiin sillä, että vaan. Lähivaan... Ja vielä vaan lähin silleen, että tota, kävesee tota, justiin, joo, vessa. Sitten kun me tulin pois sieltä, niin mulla oli suhteellisen kovalla noin kuulokketki. Niin, miä kuul kuulin silleen, että Jeffrey juontaa jo intro siinä ja myös silleen, että voi saatana, että nyt pitää äkkiä juosta sinne Mikinääreen, Kohta... niin. niin <laughs> se... että Niin, se. Ehkä, ehkä, ehkä olin vähän liian kiireen. Mm, joo, ei, tota, no niin, ja muutenkin siis eihän me esimerkiksi tota, alkuun tehty editointi ollenkaan podcasteihin mm, ja ne äänitettiin niin. suoraan skypeen, skypeen kautta se että yksi äänitti kaikki äänet ja se ei ollut hirveän fiksu idea sitten Ei niin, koska saattoi, että no, minun paskan netin takia niin oli ehkä surkemmoinen konsepti sanotaan näin. Mm. Ja mm. nykyään se vaan aiheuttaa mulle varmaan neljä tuntia töitä <laughs> se podcasti äänittöy sen jälkeen. että mä aina kiroilen tuolla, kun <laughs> tulee mokia. <laughs> Pitäisi tehdä blooppereita joskus vaan sen takia, koska se olisi aika hienoa. Selin, mä kyllä rupeen je. nyt, mun pitää jatkossa rupea säästää, että tota leikata, le, leikata niitä ö, hienoimpia mokia pois sieltä. Joo, ja mä mietin, että jos olisi ollut niitä bokia jo nyt niin tallella, että missä olisi ollut just tommosia ikimuistettavia huutoja ja mitään vittua hetkeä, niin ne, vois olla, ne olisi voinut tulla johonkin kohtaan tätä podcastia. Se olisi saattanut hyvin jotenkin mahdollisesti maustaa tätä omalla tavallaan. Joo, jos ne löytyy ne alkuperästi, niin ainakin ekasta kymmenestä löytyy totuna, niin koko, koko ääniraita. Siis Itse it asiassa ne on YouTubessa kaikki, niin ne, ne, mm. ne kaikki kymmenen, niistä voidaan tutkia, onko niissä jotkin mahdollisia mokia? <losti> ja onko, siis kuinka paljon? Ja ne on vielä leikkaamattomia, niitä ei ole leikattu millään mm. tavalla. <losti> niin. oh, Tietysti mikä kansi jäi hauskasti mieleen näistä suhteellisen aikaisista aloituksista, ettei kaikki ole olles valmiina, niin sitten justiin mikä heti niin, on se... se Neljännessä podcastissa, kun Antti Valkamakin meidän kanssa oli, niin oli justi se, että justi, että mi on ollut vähän tällainen koroninen myöhästelijä täällä. Että te ja vissiin, mieti, kauan te olette ollut jo Valkaman kanssa, tota, tunnin, kanssa. Tun, tunnin verran me taittiin jutella sen kanssa. Ja, ja ennen kuin tota, mies sitten tulin sinne paikalle jostain sukulaisen synttäreiltä. Ja, <tos> ja sitten on tämä ihan klassinen, mikä sitten justi oli näissä uusimmissa podcasteissa. Sanoin, että joo, aletaan kuuden aikaa nauhoittelemaan, niin minä tulin sinun vartin vaille kahdeksan. Ei se mitään, se perinteinen, siis normaalisti aina noin, niin kuin, ää, ää, se, että me päästään edes äänittämään, niin se menee varmaan tunti, kun me ajetaan paskaa ja me oikein päästä yhtään mihin, mihinkään. Mm. Ei, niin. <laughs> Toi on perus, nimittäin mä oon kuullut juttuja, että joillakin podcasteja, niin on mennyt kuusikin tuntia ennen kuin ne on päässyt juttelemaan vetämään podcastia, että niillä on kestänyt oikeasti kauan. Meidän pitäisi myös varmaan jauhaa enemmän paskaa ennen sitä. En mä tiedä, että kuusi tuntia on kyllä vähän liian hazardin siinä mielessä, että sitten jos aktiivisesti höpisee kuusi tuntia täällä, niin sitten on... Mitä me pitää Mitä me tässä? Mutta tosiaan, pitäisikö se mennä ihan siihen, mistä oikeastaan koko SRO-podcast lähti. Sehän oli niinku, taisiko se olla silloin Discon Frostbite-aikohen, kun mä teille heti yöllä siinä niiden ja akisoran muun kummallisen pornon jälkeen. Että mitä jos podcasti? Jotenkin sinne, tai sitten se oli sitten konin jälkeen, kun huomattiin just, ää, me tosiaan tavattiin, no mie ja Jeffrey oltiin jukikonissa ekan kerran, mutta sitten nähtiin tuota Zuakari ekan kerran silloin Frostissa ja, hetikin... ja heti sitten niin pyörittiin siinä porukassa niin. keskenään. Lähinnä niin. mie ja metsästettiin Jefreä ympäriinsä. Mä, niin. niin. mä, <laughs> mä olin just sanomassa, että siis minä reiska pyörittiin kahdestaan <laughs> Jefre Minä olin, minä olin jossain. Minä olin, liikke, minä olin liikkuva, liikkuva sortti. Minä olin jotenkin, mä olin vaan silleen, mä en just nyt pysty pysyä paikallaan. Niin Sori. Saattaa vain se myös johtua siitä, että mä olin tota saatanan kuumotuksissa siitä luennosta, tai siitä olemasta, mikä meni päin helvettiä. Ei, Jefra, se on vaan sun tapa hiihtää. Ei, ei, ei. Se, saattaa, se saattaa vaan olla, että mulla on pieni hermostumis. Sinulla Joo, no ei se. Niin Saata se, saa se kuumotu, saa niitä kuumotuksia saa pois sillä, että mä liikun oikeasti. Joo, no, me, me ollaan muutenkin totuttu kulkea sun kanssa nyt tässä. Et, mm. Se on vakio aina, että Jefra hiihtää jonnekin. Että se kyllä aina ilmeistyy sitten. Oi, <laughs> Mutta tosiaan, justiin niin huomattiin, esimerkiksi justiin, sen jälkeen, kun juteltiin paljon kypeessäkin vielä, ja vielä paljon pidempiä aikoja kuin esimerkiksi nykyääkin, niin tota, mm. sitten huomattiin, että niinku juttu luistaa tosi hyvin porukassa. Niin, niin totta, mietin, minua ihan varma, että saatiinko me idea jo silloin Frostissa vai tuliko se sitten jälkeenpäin. Taistella tulla Frostissa me Mie taisin silloin jo vähän miettiä, että okei, tämmöinen voisi olla, että meillä on, meillä on kolme jätkää, jolla on jokaisella jonkun verran kokemusta animesta, ja sitten niin, että jokaisella on omat sanot, varmasti sanottavaa, että on varmasti jäänyt sanot, sanomatta. Ja sitten mä olin niin, niin paljon virkaa, niin jäi sellainen että okei, mä voitaisiin hakea tällaista tyyliä. Mm, niin... mulla, on, mulla on kyllä edelleenkin niinku sellainen olo, että mä muistan, että mä olisin sanonut silloin tota noin... Niin... Jopa silloin, kun alattiin te tekemään podcastia, että Jeffrey Nyt niin mehän puhuttiin, miten se ruvettaisiin tekemään sitä podcastia, mistä puhuttiin, niin mulla on. Semmoinen. Ää? Mikä, <tos> mikä, <tos> mikä podcasti? Mä muista. Mie, mie varmasti mainihti, mutta <tos> va, saatte olla vaan niin väsyneitä että jos muistaa. sä kuudelta aamulla yö ja valvoisemisen jälkeen maininnut mulle jostain, että et, tehdä podcasti, niin mä todennäköisesti olisin sanonut ihan mihin tahansa joo sillä hetkellä. Kyllä, <tos> mm, että tehdään podcasti. Kiva tietää näin kuudelta aamuyöstä. Hetkonen! Niin se muuten olikin. Joo, Tuh. Nyt ne tulee mieleen vaan kaikki. Hmm. Mä en nimittäin muista asiaa vieläkään. <laughs> mä, mä muistan sen, että hitto, se oli sen pornoputkin jälkeen. Että sen, sen mie muistan. Sen mie muistan, että se oli sen pornoputkin jälkeen, kun me sit otaisin mainita. Hmm. Tietysti, mitä meillä muuten oikeastaan niin kuin oli ylipäänsä niin kountelemisesta podcasteissa kokemusta ennen kuin me lähdettiin tätä tekemään? Että mitä esimerkiksi sua, onko... Oliko sinua, kuunnellut yhtään mitään podcasteja ennen kuin alettiin tekemään tätä? Tuota? Niin siis, äh, tota noin, niin, no, äh, toi, toi, toi, toi, toi, mikäkään Diablo, mikä se nyt onkaan, niin mikä teki Diablo-aiheisiin podcasteja, niin niitä, silloin, niitä tuli, kun olen kuunnellut aika paljon silloin, ennen tietenkin Diablo Kolmosen julkaisuuksia, tuli aina yleensä nopeita, Se kaikki info, ja niitä tuli joka viikko, niin niitä tuli kuunneltua. Mitään suomalaista podcastia en ollut kuunnellut aikaisemmin. Enkä muuten yleisestikään ollut muuta kuin sitä Diabloinikin käästä ja kuunnellut. Mitä itse taas tuli kuunneltu niin no Total Bizkitin, Jesse Coxin ja Dodgerin tota, ö, entinen gamestation podcast-opsuna Station podcast, nykyinen Go optional podcast. Sitä tuli kuunneltu jossain vaiheessa viikoittain. Ja nyt sitten animeaiheista podcasteista niin tota, äh, oli justiin Glass Reflection, Arkadan, äh, Garrandin, Holden Reviewsin ja Disturbed tota, anime kästi nimeltään Pottaku, mistä itse pidin tosi paljon. Ja ne oli vielä suhteellisen sopivan lyhyitäkin vielä, että ne oli sellaisia suurin piirtein alle tunnin mittaisia, mitä jopa jakso sitten kuunnella niin ihan putkeekin, ehkä jopa useammankin, ja se oli se, mitä minä niin jopa ehkä vähän lähin hakemaan ehkä tyyliltäkin hieman silloin Joo, aluksi. Joo, sama, samaa itsekin lähin hakemaan, että itsekin PodTaku on kuunnellut paljon sitten tuota, no Otakun virkaa on kuunnellut, ja ei ainakaan muita suomalaisia Otaku-podcasteja, Anja-podcasteja tullut mieleen vielä siihen aikaan, mutta tota, niin, sit tota, on niin jotenkin peliaihaisia podcasteja kuunnellut, kuten pelaaja-podcast pelaaja ja tota, toi Nelinpeli, joo. Mun täytyy rehellisesti myöntää, että mä en kuuntele vieläkään yhtäkään meidän kiillapailevaa podcasti. <laughs> Mun pitäisi varmaan kuunnella ihan vaan tutkimusmielessä, että mä varastan niiden ideoita, mutta ja, tuota, niin, en mä, ole, en mä ole vaan saanut aikaiseksi. Mä pitäisi, pitäisi duunissa tota, noin puhelimella kuunnella, mutta mm. kun on toi paska lumia, jolla ei voi, laittaa, tota, ei voi laittaa taskuja kuunnella YouTuben kautta jotain samalla, niin se vähän tökkii siinä mielessä, että... mm. Ja sitten, tota noin, niin yleensä kaikki, mikä, kaikki, mitä mä himassa teen, on kohtuun visuaali. tota, visuaalista aktiiviteettia, pelaamista tai animea. Mut vastaavaa, niin sinne oikein käästi. Pelata se tietenkin mm. voisi, mutta mä en jotenkin nykyään enää... Enemmän kuuntelin paljon musiikkia, kun mä pelasin mutta... ja muuta. Mut nykyään tota noin, niin mä tykkään uppoutua siihen maailmaan enemmän kuunnella sen pelin ääni raitaa. Mm. Mutta tosiaan mä yritän korjaa mun tapaa ja kuunnella, mitä muut höpisee, vaan ihan vaan sen takia, että se on ehkä fiksuu niin kuin meidänkin podcastin kannalta että tietää, minkälaisia sinne niiden muiden podcastit. Ottaa vähän mallia niistä. Mm. En mä tiedä katsoa, mitä ne tekee oikein ja mitä ne tekee väärin. Ja sitten mm. tee niitä mm. asioita väärin, mitkä on mielestä väärin. Mm. Oni opettele sieltä. Mikä tietysti omasta mielestäni on hieman sääli se, että justiin ö, Otakun virkeä 86-kaasti on ollut suhteellisen inaktiivisia viime aikoina? Niin, no, mutta siis toi niin, toi, niin me taidetta, niin me, jossain tuli mainittu, me ollaan ehkä ainut suomalainen aktiivinen tällä hetkellä. Mekä mm. ei ole meidän mielestä ihan tarpeeksi aktiivinen kyllä. Ei haluttaisi tehdä useammin, mutta me ollaan vanhihemmetin laiskoja kaikki, ettei saada tehdä aikaiseksi. Mm. Laiskoja, laiskoja. Ei mitään tekemistä, makaa sohvaltuun, että anime ah, niin voi voisi tehdä podcastin mm. Mikä tietysti olisi tota, siistiä, niin jos on halukkaita ihmisiä, tai on ihmisiä, jotka on ajatellut, että justiin tällainen podcastin, tekeminen voisi olla kivää, niin kannattaa sitä kokeilla, ainakin omasta mielestäni. Itse olen ainakin tykännyt tosi paljon nauhoittaa näitä. Mm, ne, on ollut, ne on ollut tällaisia mielenkiintoisia kokemuksia aina välillä. Minulla on ollut ihan hauskaa, mutta muutenkin, kun tulee teidänkään jauhettua paskaa aina. Nykyään ei niin paljon, mutta siis kun tar kohtuu mm. paljon, niin... Tota, noin, niin, mut siis, kun, niin Samahan se on tässä Ä äänittää se ja jauhento. Pitäisi mm. joskus oikeasti vaan tehdä sellainen, että salaa laittaa. No, <laughs> Rekki-nappuilla <laughs> Rekki uudeksi podcastiksi. No, niin siinä on hyvä. J really dark side. Kuvotaan niin siitä. <laughs> Joo, emme... siitä, mi siitä, mihin se oikeasti menee. Se oli yes. ehkä, ehkä dark siden podcast, mikä oli, ollaan tehty, niin oli se meidän... Tota... Ke justiin kevät katsoa, kun oltiin Suokarin luona ja istuttiin Taini-chatissa ja juodin ja, tota, se, oli, kat... se oli ehkä pimmeintä puolta ikinä, meistä, mikä mikä meistä näkyy, että me oltiin aika pimeällä puolella silloin. En tiedä, oltiinko me pimeällä puolella, vai oliko meidän kuuntelijat jo kysynyt. <tos> eikö, eikö, eikö meidän muuten tuota kuuntelija joku niistä, totta, niistä, joka oli katsomassa silloin, tota... E Eikö meitä alettavasti mennä ihan vertaistukiryhmäksi tai jotain vastaan? <tos> Joo, ei, mutta sehän oli yhdessä vaiheessa Tainitsatissa juttu, että... Ainakaan me aloitettiin Tainitsat pystyyn, niin jos 12. yöllä sinne alkoi vakuun, valua niitä ihmisiä, kenellä oli aina jotain ongelmia. <tos> <tos> ei, <tos> se oli joku kaksi tai kolme kertaa, kun se kävi mä olin, mitä tää nyt on, en mä oo mikään psykologia. <tos> Psykologi tässä. <tos> mm, <kyllä. tos> se oli kyllä tota noin niin... Se, se oli ihan hauskaa, se voisi ottaa uusiksi jos saadaan mahdollisuus. Kyllä. Niin. Se, se on Tiet... ihan totta. Sitten tietysti, mikä jäi mieleen kans, niin tota, ennen kuin toi, että kuka niin kun, ää, sitten jälkeenpäin olla oltu paljon tekemisissäkin Taini-chatin jälkeen, niin Odehan oli tota, vissin sen koko meidän taini chat on siellä mukana. Ja. Joo. Silloin. Joo, oli. Ja. Sitten joskus muutama ku. Ää... Ei ollutko oikeasti olisiko muutama päivä sen jälkeen, niin Ode laittaa mulle viestiä, että hei, että tapasin haluaisin liittyä. Mehän tapasin odea oikeasti, tota noin, niin, silloin, niin, Desoconissa, niin, mä tapasin sen tota noin, niin, tossa Nimmarionossa, niin, niin, ja silloin tota noin, niin, sitten mä mietin, että vitsikö oli mielenkiintoinen tyyppi. Sitten mä jutella lisää, ja sitten tota, sit se laittoi Twitterissä mulle. Ja rupesi seuraamaan mua Twitterissä, niin hän se kysyi, kysyi multa silloin jo ennen. Sitten mä sanoin, että laitan Jefrelle viestiä, että se, tota noin, se päät ja päättää näistä asioista. Joo, mä olin sille <laughs> no heti silleen, että, että vittu, tää on pitkä viesti, ja silleen, että tää on oikeasti niinku... Kuin... On niin kuin, tämä on halukas. Niin ei ei tarvinnut kauaa. Mulla on silleen, että no okei, mä voisin katsoa ehkä illalla vähän paremmin. Että mä oon just jos on niin tullut, tullut, tullut lähes Helsingistä, niin olisi ihan, kiva, tuota, olisi ihan kiva, jos mä voisin vähän niin miettiä tätä vähän pitempään. Että, tuli, että niin ei mitään tullut silleen, että okei, mä en niin ihan odottanut tätä, että tämä tulee näin, näin niin niin kuin, tai niin yleisen niin adminhaun ulkopuolella. Mm. Kyllä te... siis, tota noin, niin... Sittenhän me tehtiin pituusennätyskin podcastille tuossa vähän aikaa sitten Kaksi tuntia Ku... niin, tu... Yhä, Tunti 54 minuuttia <laughs> Kyllä Hampan kanssa, kyllä Hampaan piti lähteä yhdeksältä nukkumaan aloitettiin podcastin tekeminen kahdeksalta Ja se läksi joskus ää, puoli yhdentoista aikaa. <laughs> Ja, tota, no, niin, mutta ei, se, se on mun ihan rehellisesti, niin, mä tykkäsin niin, toi nyt toi uusin Isperian kanssa juttelu ja sitten että, tota, no, niin, se hampan podcasti on ollut mun ihan, niin, kun, mun on pakko vaikka se kuulostaa niin, hirveät markkinoinnit aina, että uudet on parhaita, <laughs> jos joku joltain kysyt niin, muusikoltakin, että no, mikä on sun lempibiisi, niin se tulee aina uusin uusimman levyn biisi. <laughs> Nä, näistä. Niin, siis mä tai mulla oli niinku varsinkin niinku, mulla oli ihan sika hauskaa molemmissa. Mm, oli niinku, sama. Et pitää just tota, ha hamppakin tossa ja fiilisteli kun mainostettiin tähän podcastiin niin, tota niin 10 kautta niin tuli siinäkin taas ajateltu, että pitää kyllä vieraata jatkossakin pyytää lisää, kun ne tuo mm. hyvää maustetta tähän. Kyllä ni niin, ja lähinnä just niin Twitterissä on paljon just tämmöistä porukkaa, joka tietää ta omalla tavallaan on ihmistä enemmän ja, enemmän ja vähemmän. Niin, ja sitten tota noin, niin onhan se niin sellainen meidänkin näkemykseltä, että me oh, niin otetaan, niin me nyt kaikki tiedetään että oikeasti mitä mieltä me ollaan aina, kun me arvataan podcastissa vaikka puhua mm. animesta, niin kyllä nyt oikeasti ollaan jolla on kaksi kuukautta katsottu sitä käynnissä olevaa animea vaikka tai niinku, kolme kuukautta tai peräti puolvuotta vuotta, niin kyllä me kaikki tiedetään toistemme mielipiteet siitä animesta ja tasan tarkkaan, kun ne on 48 kertaa toisillemme lähetetty tuolla. Niin. Se on hauskaa ottaa semmoinen ihminen, kenen kanssa esimerkiksi ei ole niin, kuin, niin paljon tullut juteltua jostain, jostain sarjasta, ja niin se tulee ihan eri, eri näkökanttia ja eri, vähän erilaista keskustelua, keskustelua siihen tietystikin, mikä tuli mieleen kans tosta, niin aina me ollaan onnistuttu muutamassa podcastissa kyllä ottamaan yhteen samoista asioista. Vaikka asiasta olisi käyty läpi jo silloin ennen podcastia. Mm. Esimerkiksi toi, mikä hän kästis oli, toi käytiin, oliko nyt kesäkauden tota, sarjoja läpi, niin montahan kertaa me oltiin siihen mennessä jo Hiroyuki, Sabanosta ja sitten sit yhdestä ainoasta Alnoh Hiron niin Tapeutui ja right sitten right. vielä jälkeen. Ei, mutta se, se oli hyvä, että se tuli nauhalle. <laughs> se, <laughs> kyllä. Mutta sanotaanko näin, että me ollaan tapeltu tyhmemmistäkin asioista. <laughs> mm -hmm. <laughs> mutta ne, ne ei on onneksi päätynyt nauhalle. Ja se oli ihan, noin, niin vielä järkevä, järkevä juttu tiettyyn tasoon saakka. Voi sanoa sanoisin tällä hetkellä, että... Sen piisin puolustukseksi vielä, että se ei ole edes rasittavin biisi, mikä Alt on soundtrackilla on. niin on, niin on. Kun siellä on se katoa vähän eri tavalla olettu se. Joo, siis alais, vai mikä nyt onkaan sen kappaleen oikea nimi, niin alaishan se on, joo. Niin, niin, niin, siis sehän on loistava kappale itse omasta mielestäni. Vaikka nyt ehkä onkin vähän liian toistava. Mun mesto on jotenkin niinku hauska se, että nyt tuohon on niinku, itsellä on tullut tietty semmonen, niinku, et ennen oli ne tietyn tyyppi anime openingit, mitä oli joka paikassa. Niin kuin sanotaan nyt vaikka kaksi vuotta taaksepäin, niin nyt kun niissä on niitä sen tyyppisiä openingeja on enää kahdessa sarjassa, niin alkaa olla melkein niitä parhaita. Mm -hmm. <laughs> niin, niin, sitten to, taas niinku noita tommosia, että yritetään, yritetään olla jotenkin hirveen omalaatuisia ja tämmöisiä, niin, niin niitä on niin paljon, että ne kaikki menee mm -hmm. niinku toisesta korvasta ulos. Kun sitten taas niinku tommoset, missä yritetään oikeesti tehdä hirveän catchy pop rock song, niin se on niinku sit sit huomattavasti parempi, kun se tarttuu karaivo taakaraivoon. Niin. Esimerkiksi tota noin, niin toi, ää, ää, mä, tällä hetkellä käynnissä olevan ton Magic Kaito, Kaiton tota noin, niin nykyinen opening on älä älyttömän hyvä. Ja vaikka sekään ei mikään ihmeellinen biisi, niin kuin semmoinen ja ajattelee. Se on kyllä tota noin, niin sitten on jännä, kun mä just joskus mä muistan, jollekin kaverille pari vuotta, sitten vittu, kun ne on kaikki ihan samanlaisia, En ei näistä yhtään että tätä samaa. Mm. tämmöisiä ihme pop rock missä on hirveän kevyt, mukava melodia. Tää mm. niin, on tehty niin. vasta varten, että startuu päähän, niin nykyään yritetään tähän hirveen indie erilaista musiikkia mm. aina openingin. Joo. Kyllä. Täällä on artfag. Pitelleniin. Mm. Eniten jos pitää puhua niin anime opening ja endingin arvostamisesta, niin eniten minä arvostan sellaisia, joissa on oikeasti raskas biisi, niin mä niin kuin... Ja se nyt on vaan musiikkimaku. <lacht> niin. ne, esimerkiksi mä en olis varmaan kattonut Sinkin opahaa, mutta jos, jos me oikeasti... Niin ajatellut että ei vittu, se, että jos, jos minä olisi kuullut sitä opening-biisiä siitä sarjasta... Mikä tälleen off topicina tuli mieleen tietysti tota, näistä openingeista, niin tuli pitkästä aikaa openingin vastaan, mitä en olisi kipannut ollenkaan. Että minä se joka kerta ja se on ollut toi Black ja, se on jumalattoman hyvä. Se on tosi hyvä kyllä. Mutta tuli mieleen, että me ei yhtään alussa puhuttu siitä, mitä me ollaan tehty, kun me ei olla tehty nyt podcasteja ollenkaan. No niin. No. Podcasteja kuukauteen, No. no mitä nyt? No, mitähän me ollaan tehty. No, Desukon hommien lisäksi, niin, no, katsottu animee, sen jälkeen, mm. tietysti Desukonin jälkeen tuli, tai Desukonin aikoihin tuli New 3DS, ja Monster Hunter 4, me ollaan sitä mm. Suokarin kanssa pelattu jonkun verran, että on pelan vielä helvetisti enemmän. Ja tähän, olekohan me mitään muuta järkevää sitten oikeastaan tehtykkään sitten. No nyt kun mulla on ollut vapaa viikonloppu, niin mä oon kaksi artikkeliä, mitä me on tehnyt. Mä en oo tehnyt mitään järkevää, mä käytin vaan rahaa, jostin pleikka nelaseen ja Bloodborne. <lain> <lain> ja nyt mä oon kuollut jatkuvasti. <lain> kuului hommaa. Se on noin, niin mitään muuta oot tehnytkään nyt tässä kun vapaa-aika vapaa töiden takia on niin saatana rajoittunut tää typerä, että... Ei kerkeä mitään tekee, sit vaan vittu mm. <laughs> koko ajan. Mm. niin tota, tuli muu... meillä, tota noin, niin sano sanova Tuli ihan tälleen mieleen, että kun välillä on mennyt aina noihin off topic-aiheisiin nuo, niin tota mistähän meidän toi, mitä me tehtiin tossa se jonka meidän Otsikko oli, että siniristit keskellä ei mitään. Öö, se läppähän oli just siinä, että niin, oliko se niin, niin, niin, kevätkautta se oli. Tai se oli kevätkauden keskellä, että me käytiin läpi niitä sarjoja, mitä me katsottiin silloin. se oli siinä niin välianalyysit siitä. Öö, muista. Sen... En muista. En käytiinkö me siitä. Joo, se voi olla tietysti, että mitä me tota... Ehkä se olisi ollut ihan järkevää kuunnella vähän pieni pätkä sitä kästiä tässä ennen, että, Joo. mutta taas minä nyt muistan, että me ei tällaista Joo, siis läpä, ja... läpäthän, noiden otsikoiden läpäthän on lähinnä ollut just sitä, että me ollaan, että me on heittänyt jonkun, miettinyt, että minkähan animen nimen niin voisi heittää tähän väliin, niin sille läpi, mikä mikä sopisi tuohon. Sellaisia, mm. ne on ollut, niitähän ne on ollut lähinnä, että me olen vaan miettinyt, mikä aivaperu voisi sopia tuohon kohtaan. Je, mm. Tiedätkö, mikä se oli? No. Se oli tota noin, niin, öö, ootas. Se oli desu, öö, niin, öö, predesukon. Ei Onko ollut predesukonissa. Joo. E, oliko? Oli. No joo. Se on piste vähän jännellä nimellä se sitten tonne. No joo. No, siis taas. Se on, niin se on ollut ennen kesää desuun, silloin kun se ohjelma se ohjelma julkaistu, niin me on käyty niin uutisia Aivan. Niin. Milloin niin. me haettiin vielä omaa profiilia tässä. Kyllä. Se tota noin, niin, no mut muutenkin mikä mulle tuli mieleen, nyt tämä nyt ei semmoinen, me voidaan antaa palautetta meille itsellemme tässä, niin, ää, No mut se nyt on muuttunut, mut siis niinku, tota noin, niin... Pitää kyllä aina saada otsikossa tietää, mistä puhutaan. Mä en tiedä yhtään, mistä puolesta nyt puhutaan. Mä, olin, mä, olin, mä, olin, mä en, en Herra Jumala voi kaikkea itsekään muistaa, mitä on puhunut, mutta nyt on tuota, tosta... mm. eteenpäin, niin kuin kasista eteenpäin ollut. että mm -hmm. naureskeli vaan tässä. Mikä toi? <laughs> niin, mi, mi, mi, mikä mikä tämä on? Mikä podcasti tää oli? Mitä... Mikä, mikä muisto myös mieleen, niin meillä on jäänyt se, että meillä on niinkun... mikä on kans jäänyt tosi paljon pois noista meidän podcasteista, on justiin se, että lopuussa ei, Lo ihan lopuussa on ollut jotkun ihan off-topic-aiheet, kuten esimerkiksi silloin, kun Tursaki oli meidän vierailen niin jahtiks me vissiin vartti, niin tota World Guard on kolmannesta kaudesta, mikä ei liitty näihin tota, tuleviin kausoihin mitellään tavalla. Se oli joku joo. hieno Aasin taas. <laughs> joka, meni, joka meni silleen. Kyllä. Ja tietysti mikä ehkä tuossa valokamman niin periaatteessahan me oltais voitu lopettaa sekin siihen, kun se ei enää liitty meidän aiheeseen, se mm. että me alettiin kattelemaan ANN-näistä uutisia ja juteltiin niistä. Joo, sen hei, joo, siis sano, no alkupäin podcast on ollut sitä, kun me ollaan haettu itteemme. Kyllä. Niin, en mä tiedä, mä, mä, mä kyllä rehellisesti osaa sanoa mitään. <laughs> mä tiedä, niin kuin, no kaane ne jonkin sortin viihteenä toimii, mutta mm. vähän jänniä ne on. Ei. Käykää nauramassa niille, jos ei muuta. Yksi asia mitä just opittiin, mikä näkyy siinä, että to, to, yksi alkupään podcastinsa puuttuu ja se on, että me ei vitsi enää käytetä ikinä to, varmaan podcastin to, alustana. Ei ikinä. Joo. Joo. Koska ja. Koska me se, se talvikauden Ke... jälkeen. Se oli se itse asiassa Joo. talvikauden tota, jo, talvikauden näitä animeiden läpikäynti, niin se oli se siis sähän katosi tosiaan on se podcasti Bittiavaruuteen, koska niin tota to to to streams how about now en en tota en annan niin teidän tallenta podcastian. Mikä oli kiva juttu siinä vaiheessa? Mä no, osaan no, niin. kyllä nykyään talentaan. Mä nimittäin tappelin itse sen kanssa vähän aikaa sitten, kun mä jostain syystä striimasin vaikka ei kukaan katsonut sen. <hysy> <hysy> mä olen jostain syystä, no olet tylsä, mut siis tota tänään niin kuitenkin, niin tota, mut siis se, se joo, se oli kyllä tosiaan aika harmi, koska se olihan se nyt muutama ihminen kuuntelemassa, mikä oli ihan kiva tietenkin, mutta niin tosi harmi yleisesti, ettei se tota noin päätynyt, päätynyt sitten talteen. Kyllä, se on tietysti niin vielä, kun tota, hi omasta mielestäni niin siinä se vielä ju luistikin juttukin suhteellisen hyvin vielä. Mä en tain, miten te muistatte noin, hyvin. <laughs> Saattaa olla, että oman, omanikin menneen ajan muisti taitaa olla sen verran hyvä. Että... En, mä, en mä niinku siis tota, yksityiskohtaisesti muista, mä, mä, tota noin, niin... mä muistan hirveän huonosti sitä, mitä mä oon puhunut. Niin sanotusti. Mä yleensä sen takia mä saatan joskus sanoa ihmisille samoja asioita. Mm. Saataan no oikeastaan, niin ei sellainen suoraan, mutta joskus tyyli kahden kuukauden päästä saatan jonkun, kertoa jonkun saman jutu uudestaan. Kyllä. Herra Jumala voi puhua niin paljon, että ei voi muistaa kaikkea mitä sanoo. <laughs> kapasiteetti loppuisi vuodessa loppuisi sitten olisi aivot, aivot täynnä tulisi sokeeksi ja mykäksi ja kaikkein muuta <laughs> <laughs> mahu enää muutta informaatiota <laughs> kyllä mutta joo ja. On, kyllä, on kyllä aina mielenkiintoisia tuommoista kun tällä jotakin vanhoja podcasteja on niin silleen, että onko mä oikeasti kuulostanut tuolta joskus aikana kyllä tietysti Hmm. Jos mikä tuli tässä mieleen, niin halutaanko me käydä tässä kästissä niin tota, vähän läpi palautettakin, mitä on tässä kuukausien aikana tullut meille. Joo. M Muistaakseni se, että ainakin ylilaudalla meidät sanottiin sitä, että me oltaisiin oltaisi oltu rinkirunkkareita. Niin se oli se ihan ensimmäinen palaute, mitä ikinä saatiin. Se, niin ikinä saatiin. joo. Se oli hyvä palaute. Kyllä. Se meni jotenkin... Just että meni jotenkin sanatarkasti silleen, että se on, ää, että otakut on ihan ok vaihtoehto, mutta se vaikuttaa ehkä en, enemmän, ammat, ää, se menee, niin kun, enemmän ammattimaisuuden sijaan rinkironkkaamiseen. Joo, mm. siis se oli, oli peräti, mä, hei tää on nyt harvoja sen, mitä muista. Niin, niin, siis se oli, ää, niin, tota, se on enemmänkin runkkausta informatiivisen podcastin sijaan. Taisi olla ihan se tarkka lause. Mutta se no. oli oikeasti tosi hyvä palaute. Mm. En, ensinnäkin me oltiin ihan ok, ja sitten siellä oli kriittistä, mutta rakentavaa palautetta, mm. aika... se oli muotoiltu aika... Aika mielenkiintoinen, ehkä vähän liian latista <lacht> vaan tyyliin. Ei, ei se it itselläni. niin, Ei sen ole ihan... Siinä on kuitenkin jotain, mistä, mihin, mistä voi parantaa. Mm. Että mm. Se ei ole, että Se on jopa ihan positiivistakin palauttaa vaikka se nyt on laudalta. Mutta siis nee. asiat, mitä me siitä niin ollaan opittu, niin voisiko esimerkiksi miettiä esimerkiksi sitä, että ei ole enää niin vitun Insight-läppää kuitenkaan enää meillä ollut podcastissa niin pahasti, että ollaan Ei ole ollut. Ei, oh. ole, ollut. Että on ollut Onks se, se, se in, no, ei ole ollut. Onko meillä enää inside läppää No ei. Ei ainakaan aina silleen ollut. omasta mielestäni. Niin ainakin jossain vaiheessa, kun oli se hirveä että pieni piilovittuilumiekit suokarille aina välillä jossain podcastissa. Niin. kyllä. Joo, kyllä meillä silloin alku oli ihan sikana inside-läppää. <lopituksella> <Tätä lopituksella> Ei minullakin minun mielestä nykyään enää ole. enää ole. Se on kyllä ihan, niin kuin, ihan, ihan, ihan totta, että siitä ollaan päästy eroon. Siitä ollaan päästy, koska sitten meillä on ollut jo silloin aina se neljäs tyyppi, niin se on, ollut, että se on auttanut vähän niin kuin jättämään sen inside pois. Niin, ja muutenkin sitten Ehkä ollaan alitajosta kiinnitetty enemmän huomioon siihen. Ja mm. tietenkin me saatiin tota, japsuuta hirveä palautetta silloin aikanaan. Mm. Esimerkiksi se, että minkä takia me siirryttiin tota, käyttämään Audacity sen Desu-talksi jälkeen. Kun niin. justiin oli esimerkiksi... Mm, oli justi siitä, että kun Ode... Tämä Oden... Tota, Puhelu pätki ihan järjettömän paljon, niin se kuulosti hieman pahalta, jopa siinä kästissäkin, kun sitä hieman kuuntelinkin siinä. Niin, mm. ja sitten se johti myös siihen, että mä menetin 124 euroa, eli mm. ostin <laughs> <laughs> Kyllä. Ja. Ei ole kyllä kadottanut, mä oon tällä kaikkea kivaa tähän lelu että kyllä tää on ollut rahansa arvon kaiken mm. maailman typeriä asioita. Tullut tehtyä tälläkin, on ihan, ihan ehdottomasti just siitä äänenlaadusta ja tuollaisesta. Joo. Muuta. Sit me, me saattiin sen jälkeen, meillä ei ole saatu mitään muuta kuin positiivista palautetta. Niin, niin suurimmaksi osaksi just tietää. Niin. Tulkaa haukkumaan. <laughs> Twitterissä hirveä kasa, niin... niin, niin positiivista, vähän silleen positiivista palautetta, että me ollaan oikeasti otettu niinku huomioon melkein kaikki, mitä siellä on ollut. Että ei olla päässyt no. oikeastaan mitään. Niin, niin tuohon tota, no, niin, Desukuni ni, frostbite ohjelmassa. Niin, se palaute just oli jo se hyvä, ettei niinku, niin sanotusti hypitty kenenkään vartoilla, että otettiin kaikki ohjelmat huomioon, vaikka ne ei olisi ihan meidän juttu, niin mikä oli tietenkin, sitä mä siinä niin. vähän just haettiinkin niinku, porukalla, ettei... mm. Et kaikista, ei kuitenkaan, vaikkei se meitä kiinnostaisi, niin saattaa jotain muuta kiinnostaa mm, mm. se ohjelma ehdottomasti. Tietysti, mikä sitten jälkeenpäin justin ehkä tuli omasta mielestäni, jäi hieman ehkä paskamakuu tuosta uh, jukikonkästistä. Joo, kohdalla. se oli ehkä niin. vähän. Joo. Me, se, me oltiin ehkä vähän turhan kriittisiä. <laughs> kriittisiä. Mä tiiä, tota, en mä tiedä, mulla oli ehkä vähän semmoinen viikonloppu overall, että <lopuhun> kaikki maistuu paskalta suusta. <lopuhun> suussa. Siis ei, mä tiedä, kyllä se, niin kuin, ehkä siellä, siellä nyt on huomattavasti enemmän, niin kuin, huomattavasti, huomattavasti enemmän kriittistä, mutta olihan se asioita, mistä mä olin tykännytkin, mutta ehkä vähän liian vähän. Mm. Niin, mä, niin vähän niä... sinne alle ehkä. Niin, mä en mä tiedä, sit onko se niinku tää semmonen... Endingis parama on tyylinen, mutta siis kun oli ihan, niin tyyppinen tota, niin, juttu, että kaikki mikä oli huonoa, niin paistoi sen kaiken hyvän pää päälle. Mm. Anteeksi, minä vielä vieläkään keksin mitään hirveän hyvää. <laughs> Vaikka minulla no, kuitenkin no. oli loppujen lopuksi ihan kiva esiin tykkäsin siitä konsertista tosi paljon, niitä minä haluan lisää. Sitten just se, että kun päästään tapaamaan... Tota, Mikael Haveri ja, sit Haveri tota, ja sitten Jari niin, Pulkkista. Kyllä, niin se oli ihan hämmäti. Hieno se kunniaverso ja mikä oli sinusta hauskaa. On. Hauska siitä, että tykkäsin kyllä Sama. tosi, tosi paljon. Mm. Ja se on kuitenkin, oli kuitenkin hienoa nähdä, että siinä oli kuitenkin tapahtumassa jonkinnäköistä kehitystäkin. Se oli ensi tai se silloin edelliseen vuoteen. Mm. Sitten mä en taas itse osaa sanoa mitä. Mä en ollut ekas Jukikonissa ollenkaan. Sitten tota. Yksi palaute, minkä me on saatu, niin se oli tää tuolta. Sieltä, mistä me, mistä, me ainakin, mistä me ollaan saatu ainakin nauraa jonkun verran. No. Neljä kanavaa, Fortsen. Se ei kyllä, mutta ei se. En etiä kannattaako meidän enää oikeastaan ylipäänsä enempää ei, niitä huomioida. Ei, ei, ei, ei. Ei. ei, <taps> ei. <biết wat> <taps> ja, me ollaan... Ehkä se on vähän se justi, että se olihan se, mik... kuka aloitti sen Topikin, oli ihan hyvä tyyppi, kun sen tiesi jo siinä vaiheessa, kun oli lukenut sitä lankaa aikaisemmin, että miten siellä puhutaan ihmisistä ja tolle. Niin siitä jo siinä vaiheessa, että tämä tulee menemään tota, tälleen alamäkeä tosi nopeasti. Ja mie en nyt enää ollutkaan sen jälkeen, kun se lanka meni lukkoon, niin en ole käynyt Forchonissa vähän aikaan ollenkaan. Get... Mä nyt, niin. Joo, san, Sano vaan. Mä nyt ylipäätään se, mitä mä nyt en varmaan ikinä podcastissa julkisesti sanonut, niin, tota noin, niin mä nyt aika henkilökohtaisesti katon vähän lautakulttuuria muutenkin sellaan pitkin nenää, koska se on aika, aika trashy, se on semmonen paikka, että oikeasti niinku, sinne tullaan vaan heittämään niitä mielipiteitä, ketä kenellekään ei uskalla sanoa naamaa. Ja... Mennään vaan se on vaan olemassa sitä valtaa, jossa että voit olla anonyymiä ja mennä vaan purkamaan sen kaiken pahaa olon tuntea sinne mm. muihin ihmisiin sen takia, koska katsotaan noin, sä et voi sanoa sille naamaa mm. ei se kukaan niinku, ikinä keskustele positiivisesti mistä, ja keskustelun laatu on muutenkin yleensä semmoista, että sun äitissä on lihava, pois. Mm. <laughs> niin tota, en oikein innostua. En mä tiedä, mun mielestä oli vaan niinku, hauska toi sg juttu siinä mielessä, että niinku... Mistä tuli sellainen olo, että hei, ihmiset ehkä on vähän niin kuin, Me, me jonkin verran ihmistä että Joku mm. tietää, että me ollaan olemassa. Mm. Mikä oli ihan hauska, hauska, huo, hauska huomata, että kun on mm. ollut, ollut sellainen olo välillä, että. Tietää, on, onkohan kukaan niinku edes tietoinen meidän olemassaolosta? Mm. <laughs> Se oli niin kuin, siinä mielessä oli ihan kiva keissi, että näki, niin kuin, että hei, oikeasti nämä ihmiset tietää, että me, et me ollaan olemassa. Mikä <tos> niin. On niin kuin, joskus kuului semmoisen la, lauseen, että miten se meni? Mm. Kaikki, ma, niin, kaikki mainos, hyvä tai huono, on aina niin, niin, tosta, positiivista. Miten, miten se meni? Niin, kyllä. Et se on varmasti sekin, Lanka on saanut joitain ihmisiä kaivaamaan meidän Facebook-sivua ja blogia ja Twitteriä. Ja, niin, Twitteriä ja podcastia auki ja katsomaan, ketä siinä on, ketä täällä haukutaan. En mieltä kyllä hirveästi haukuttu, yksi kävi kehumassa ja joku yksi kävi haukkumassa, mutta kuitenkin varmasti sekin on muutama ihmistä saanut googlen lyömään jotain ja ehkä mm. päätynyt katsomaan sitten jos se on tykännyt, niin se on vielä hemmetisti hienompaa. Sitten jos se on vihannut, niin se on kuin vihaa. Joo, mm. opin sen asian, että minä voin esiintyä Jeffrenä internetissä. Mä, naure, mä kyllä, mä kyllä naure, naure, naurettiin silloin reiska. reiskan kanssa. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Mm. Mitäs tota, pitäisikö meidän toi hirveä kysymys rääppä, minkä... Mm, tietysti, mitä meidän voi... Mm, Käytiinkö me vielä ihan hirveemmin mitään? siitä, että mitä me ollaan niin kuin, tulevaisuudessa suunniteltu? Ei ole käyty. Mitä me mie ollaan mietitty esimerkiksi? Kuten esimerkiksi äh, jonkun aikaa on jopa mietitty sitä, että me minun tota, hyvää kaveri, niin... Supu, joka tunnetaan justiin Supurvan Nina YouTubessa ja Supufloksina, niin tota, häne, hän on ollut kuunnellut meidän podcastia tosi paljon ja olisi ollut halukas tota meidän kästiin pääsemään mukaan justiin ja me ollaan kovasti mietitty sitä mm -hmm. sellaista niin kuin, aihetta, että mihin me saataisiin se, hänet sitten mukaan ja nyt sitten niin. saatettiin vähän aikaa sitten jopa Silleen, että jopa löytää jopa juttu, että mikä saataisi hänen kanssaan toteutettua. Sen lisäksi tietysti, että me kuvattiin se yksi video silloin Desogon Frostbiteissa, mikä ei taida kyllä vieläkään olla julkisena. Ei, ei taida olla. No, ihmisten ihmisten normaalia mukavaa iltapäivää. Se oli ilta, <laughs> ja se oli jo reilusti ilta. Niin, okei, okay, no ihan sama. Illa alkaa molemmatkin tarpeeksi mm. lähellä. <laughs> sitten, noin, niin, niin ja sitten tietenkin me... Nyt yritetään vetää itsestämme niskasta kiinni, ja nyt kun anime-kausi päättiin, niin tehdään podcastia siitä. Mm. On... siitä aiheesta. Ja seuraavasta anime pitäisi tehdä podcastia, koska siellä on niin paljon kaikkea kivaa, mistä mä haluaisin puhua. Mm. <laughs> niin. Sitäkin pitäisi, ei tiedä, pistetäänkö yhteen pakettiin molemmatkin. Ei olla ihan tarkalleen vielä puhuttu, siinä mulla on niin. puhuttu, että tehdään. Mm. Ja sitten tietenkin, kun desu ohjelma tulee ulos, niin sitten varmaan siitäkin pitäisi tehdä käästi ja jutella siitäkin. Ja mm. sitten mm. tota, niin, julkaisi nyt se hemmetin kunniavieraan. <laughs> <laughs> Pääsi sit tekemään sitä, jos on hypettämisen mm. arvon. <laughs> mm. Kyllä. <laughs> niin. Aine... Yep. Se on, tota niin... Mm. Oiskohan siinä kaikki semmoinen, mitä me ollaan... Sellainen, niin kuin... Suunniteltu lähinnä. Yep. Tietysti no. sekin kanssa, että otettaisiin kaus, noihin kästeihin, niin tuo niin sitten taas uudelleen. Joo, tietenkin, kyllä. Siitä puhuttiin, kunhan hampa irtoo, niin otetaan ihmeessä niin, mukaan. Niin, ja isperiästä kanssa. että oltiin vähän isperiäleitteessä asiasta. Niin, siis tuossa sitä Desu... niin. tulevaa Desukoni koskien. Noin. Joo, tosiaankin, mutta se pitää, pitää sitten katsoa erikseen, onnistuuko se vai ei. Tietenkin se olisi tosi hienoa, jos se onnistuu. Ehdottomasti. Ja yleisestikin niin olisi kiva saada niin uusia vieraitakin tähän mukaan. Niin, jos haluatte tulla puhua, niin tulkaa. Kyllä. Mä, ja... Yleisestikin, niin että joko minulle, Tsuokarille tai sitten Reiskalle. Todennäköisesti minulle ja Tsuokarille varmaan ensimmäisenä tulee porkko varmaan, että Reiskalle nyt ei ole kovin todennäköistä. Ot... ei just joku tyyli subu on tullut ehkä Reiskalle. Mm. En en varmasti Mutta toisaalta mulla on enemmän tota tota vaaloperejä Twitterissä kuin Tsuokarilla. No on hurjaa. Nee. mu Mun juttu on siltikin laadukkaampaa. <h zaman> oh Sulla on enemmän söpöytyttöä followmas Sulla vaan kaikki karvaset pelaajamiehet. Ai joo. Ja mulla on vitusti jonne jo. <Betainton> Noniin, eli kaikki menee ihan oikein. <hbankGGAN> no, on, on siellä kyllä ep, aika paljon anime-tyyppejäkin, mutta niin. Mulla ei, oikein, mulla ei oikein mitään, mitään muuta olekaan, mutta... mitä mm. mm. on jonkun verran noita... Justiin aika paljon, kun on peleistä tullut juteltua, niin sellaistakin porukkaa siellä. Ja niitä on sitten tullut lisää sitten... Sinne... Sitten... Mut joo, tota, Ei melvissin mitään muuta sinällään ihmeemmin ole. Suunnitelmissa mulla Ei. on tietystikin pari ideaa, mistä voidaan jutella vaikka joskus käästin jälkeen, Okei. että jos tulee jopa ehkä jo, jos siitä sitten joku idea sitten lähtemään sitten eteenpäin, mikä vois sitten mm. paljastaa Ri sitten ehkä myöhemmin. Hmm. Riippuu siitä, nyt no, niin mikä idea on siinä, että voiko sen päälle kahdessa sekunnissa vai kahdessa kymmenessä. <hysyntilä> <hysyntilä> Rohkaisen sua tälle, esi sen esittämisessä. Niin, Tosiaan nähty. me oltiin Tosiaan saatu tosia. muutamia kuusi tuosta. Joo, meä kysyttiin justiin ennen tätä, no niin. Eilen. Me sanon, että nyt on pakko pistää kyllä. Meidän aiemmin laittaa, että olisi porukka voinut ehkä laittaa jo aiemmin kysymyksiä, kysymyksiä. Olisi saattanut tulla ehkä enemmänkin mahdollisesti en tiedä. Joo, eikä sen väli ole mm. hauska. Semmoisia kysymyksiä tietenkin, mitkä ehkä mm. kaikkia mm. Kyllä. Ja, ja niin. nämä ovat kaikki samalta henkilöltä. Kyllä. Joo. Anna, Anna Jeffrey mennä. Joo, ensimmäinen kysymys, eli on tämmönen, että mistä ryhmän nimi syntyi? No, tämähän on siis tämmönen helppo vastaus, niin koska, tai no, moni monipuolinen, koska mä tässä eilen kävin lenkillä, niin kävin, mietiskelin vähän, että mistä se nyt lähti, että miten mä tämän selittäisin, niin sehän on siis huomattu, että Suomessa kun näitä on näitä animesivuja, niin kuin Facebookissa, siellä on, on Suomen otakunurkkaa. Meillä on tätä niinku... on melkein jokaisen se Suomen, Suomen, Suomen, Suomen, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi. No, Miten minä, miten minä sitten päätän? Heitetään, tätä, helvettiin se Suomen mainitseminen. Mietitään, okei okay, meillä on lippu, missä on sininen risti. Siniristi! Mainitään siniristin lippu, me mainitään lippulaulussa, niin... Siniristi. Sitten lisätään se sana, mikä... Mistä, mistä, mitä meistä pidetään? Otakut. Siniristi otakut. Töö. Mm. Hauska fakta, tota, kun kirjoitat YouTuben hakuu siniristi, niin sieltä tulee ekan siniristi lippumme, sit tulee siniristi otakut ja sitten tulee vasta seuraavaa kun siniristin lippumme joku tietyn bändin esittämänä tai joku vastaava siihen mm, hakuun. Oje. Oh yeah. Että me ollaan sen toisiksi ha tota, korkein hakukohde mm. YouTubessa, se on mm. siniristi. Tavoite on olla ykkönen. Mm. Kyllä, kyllä. Tota... Siis, sehän on lop... Miettii, että se on loppujen lopuksi semmoista kansallislaulusta, ei tässä lähtenyt koko liikkeelle. No. <laughs> Jos ajattelee näin syvällisesti. Niin. Terva viina ja perkele. <laughs> ja se viina ja terva ja hautaa. Hauta pilkkomaan pimeää. Ja. Noin, niin... Animessa, animessakin on nykyään niin paljon suomalaisia hahmoja, että torilla saa olla jatkuvasti. Niin mm. kyllä, totesin, että no, niin pitäisi varata joku pienempi tori koko <tos> hamp siellä ainakin seisomassa kohti jatkuvasti. <tos> <tos> kyllä. Siihen pitäisi laittaa baari juurelle, niin sitten saisi kaljaa <tos> <tos> Kyllä. kaljaa Eli jos toisen kysymyksen oli tullut, keneen, keneen animehahmon? Samastutte parhaiten. Niitä. Ja ei saanut olla kuulemma otaku-tyyppinen hahmo. Toisaalta, no niin. Kuka meistä nyt hirveämmin samaistuu otaku-tyylisen hahmoon? Minä en ole löytänyt yhdestäkään animesta. Tän en tiedä niin. teistä, mutta itse en ole löytänyt yhtään otaku-hahmoa, joihin itse olisin pystynyt mitenkään samaistumaan. Mutta joo, kuka haluaa, haluaa aloittaa? Hmm. Aika hankala kysymys. Ekänä tulee kaikki maalaiset ADHD-hahmot animeista mielle. Hmm. Itse voi, no minä osaan nimetä jo kolme hahmoa, mihin pystyn samaistumaan. Ja ne kuuluu kaikki mun vaifuhaaremiin. <tos> Aha, äijä samastuu vaan naisiin. <tos> Kyllä. Ei nyt siis yleisestikin niin omasta mielestäni animeissä on niin huomattavasti parempiin naishahmoja kuin mies Ainakin määrällisesti. Määrällisesti Pitää... kyllä, joo. joo. Mm. Ehdottomasti. Joo, omat ne hahmot, mihin pystyn samaistumaan parhaiten, on äh, sajaka Miki, äh, Puella-Maggi Madoka-Magikasta. Sen jälkeen on äh, äh, Monakatarisarjasta sarjasta Kavat supasa. Ja äh, sitten äh, Lane Ivakura, äh, Serial Experiments-Leinistä. Niistä voitte itse päätellä sitten, että minkälainen olen persoonallisuudestani. suudeltani. Ei haneekaa voi samaastua. <lösh> en tii, mulle, siis, mulle, tunt, mulle tulee niin kuin, siis, ehkä Hoshino Hatshi-rapa tota, noin, niin planeeteksestä on mulle semmonen... Mutta nekin on vähän semmoisia että mä en tiedä, pystynkö mä samastumaan... Siis täällä tavallaan pystyn samastumaan niitten ajatusmaailmaan, mutta ne on ehkä mulle enemmän semmoisia tavallaan idoli-hahmoja, että mä haluisin olla samanlainen kuin ne... Samanlainen mm -hmm. kuin se, se on ja... Tai sitten just niin tota... Klannatin Tomojakin on kans mulle semmoinen hahmo, että niinku, et mä pystyn samastumaan se ajatusmaailmaa tosi vahvasti. Mutta tota no, niin en mä kyllä pysty niinku väittää missään tavassa, tavalla olevan, niin samanlainen kuin se, että se on tota noin, niin, että niinku semmoinen, mä ha, halu, haluisin olla semmonen, että mä pystyn niinku, no kyllä mä pystyn samaistumaan niiden aj ajatusmaailmaan, mutta ne on niinku semmosia vähän niinku tavallaan idoleja, no, ja sit se idoleja ja sit semmosia niinku, ihme, ja niin, tota hahmoja, että pystyy tota noin niinku hakea niin kuin pystyy niin eläytyä siihen niiden tarinaa tavallaan tosi hyvin sen takia, koska tota niiden ajatusmaailma mätsää omaan kanssa hmm. yhteen vahvasti. Itselleni on tosi vaikea mielestä sanomaan itsestäni, että mikä hahmo -ha, tulisi ekana mielee itsestäni, tai ainakin muutamat, muutamia hahmoja, mihin niin kuin tulee, niin kuin, ekana ajattelu, tulee lähinnä ekana ajateltua jotain ulkonäköä. Niin kana tulee mieleen rassota erää kuha amo erästä tietystä NH:sta, mutta tota niin niin mitä mm. jos joku ihan tiet, jos ihan pakosta pitää miettiä joku hahmo niin todennäköisesti se joka tota niin RC siitä että niin nainen vietin nä edestä High School of the Deadin takasikomuuron ekaan Jaa. Eli pesäpallolla pesäpallolla sitä expo, eh, pesäpallolla niin tai pesäpallomailalla poikaistavana ama. Mutta tuli muuten mieleen vielä yksi tota noin mitä niin mä kentamaan simpatsii mä pystyn samastumaan mutta tota mä haluaisin so, olla, halu niin no se no mut se on idoli otako ei sitä lasketa. Ei se on anime otako. Mut, <laughs> mut kuitenkin se mä pystyn samasta samastumaan mutta mä haluisin olla Gintoki. Koska se on paras. Hei, mut Jannut, let's face it, jokainen meistä on sunohara. Myös mm. mm. sahan naisilta turpaa. Kyllä, kyllä se on, sun, sunohara on kyllä ihan on, niinku, paras. Mm. Mm. Muista mieleen ihan vaan siitä, että Sinpatsilla ja Glannadin sunoharalla on sama ääninäyttelijä. Aivan sika, hyvä ääninäyttelijä. Aivan järkyttävää, että kukaan mua ei pysty vetämään niitä rooleja, <laughs> varsinkin simpat, on semmoinen, semmoinen rooli. Mm. Tota, mitä sarjoja pitäisi tulla mielestäni Suomen televisioon, tai edes DVD- tai Blu-ray-myyntiin? Ensinnäkin se, että DVD- ja Blu-ray-myyntiin, mun mielestä sarjoja saisi tulla juuri juuri sen verran, että mahdollisesti jotakin suosittua, mutta ei liian suosittua. Että no, on... Mutta, ja, ja että pitää olla helvetin hyvät käännökset. mien en futurifilmin tai Eminan tason käännöksiä ennen olla yhtään, yhtään mistään anime Oliko Oliks Eminan käännökset muuten edes niin kuin suomalaisten kääntämiä? Ei mitään, joo. Nyt Jeffre lähti kaivamaan jotain älä, älä riehu. Ja tota, Tohon... Suomen televisioon, mä voisin melkein suoraan sanoa, että ei mitään, <laughs> en Suomen tiedä, mun mielestä, niin Suomen näyttö laittaminen on vähän turhaa nykyajan niin tota, niin, kaiken digitalisoitumisen takia, kun kaikki kuitenkin kattoo sen netistä automaattisesti mm -hmm. ja ne ketkä kattoo, niin löytää sen ja kattoo, on todennäköisesti katsonut sitä, että se tulisi niin pahasti jäljessä, että tietenkin se olisi hyvä näyttää jotain tota, noin, semmoista, mikä soveltuu nuoremmille hyviä, että saataisiin lisää harvasta. Mm. Sieltä muuten nyt ei tule. Tietenkin voisi näyttää, että niin. no, se pitäisi näyttää jotain semmoisia sarjoja, missä ei oikeastaan ole mitään järkevää juontaa. Että... Jatkuvaa juontaa, että semmoisia episodipohjaisia sarjoja voisi näyttää. Elokuvia tietenkin totta ihmeessä. Tieni. näyttöön tota, noin niin, mm. noit Mamoru Hosoda ja, ja niin Shinkai-leffoja ehdottomasti näyttöön, koska ne on animaatioelokuvia ja jos joku vanhempikin katsoo niin saattaa tavallaan löytää arvostuksen sitä mm. animaatio kohtaa eri tavalla koska ne ei kuitenkaan ihan täysin mene siihen niin normaali-ihmisen käsitykseen animesta Ja tietysti mm. itse haluaisin kovasti, että jos leffoja niin Satoshi Konin teokset olisi sellaisia mitkä olisi kiva nähdä Mm. Justin te esimerkiksi televisiosta vaikka, että no, no tietysti ne, oli, ne on sisällöltään sellaisia, että ö, mitä niinku näytettäisiin jossain esimerkiksi nelosen illassa, mutta itse ainakin kuvittelisin, että ne vois olla jopa sellaisia teoksia, mitä saattaisi jopa ihan normihomakin pystyis tota äh, arvostamaan. <tos> <tos> niin, <tos> <Ei, ei, ei. tos> mm. asiassa nelosen illasta puheen ollen Paprika-aikanaan näytettiin tota, niin nelosen yöohjelmistossa. Nelose yö mm. <tos> tota niin DVD- ja Blu-ray-myyntiin kaikki. Niin <tos> <tos> to siis, seks... e Robotsi vai kuka se, oliks se joka sen sanoo, että haluaa tota Rakuen Tsuihon esimerkiksi näytä, näytäntöön Suomeen. Sitten, se ei, si si siinä oli taas tämmöinen, että kääntäjä laiskot, siis niin, kääntä ihan... niin se sano, että se haluaisi tuoda jotenkin rakuen suihaan Suomeen, eh, niin ehkä se ei onnistu teattereihin, mutta esimerkiksi granssirollin tai jonkun muun vastaavan kautta. Mm. No, esimerkiksi vaikka se, että me saataisiin niinku suomeen, niinku niinku suomeen joku kääntäjä tekemään granssirollinen hommia, että saataisiin niinku mä enemmän lisenssejäkin, jos niinku huomaa, että okei, Suomessa on oikeasti niinku hyvä kanta harrastajille. Ylipäänsä Euroopassa. No niin, no ylipäänsä Euroopassa, niin. Mm. Mut siis tota, tämä nyt on semmoinen asia esimerkiksi mistä mä voisin puhua kaksi tuntia. Mut siis yks, mä en tykkää Suomi-käännöksistä sitä, se mä voin sanoa samantien, mä en niinku, kääntämään kääntämään niitä suomeksi. Crunchyroll tekee älyttömän hyvää työtä tällä hetkellä käännöksien kanssa. Ja ne on tosi luotettava välilläkin. Tekee kummallisia käännöksiä, mutta se nyt on... mm. Mut niinku, ne ei lokalisoi, ja se on älyttömän hienoa. Mun mielestä ei kuulu lokalisoida käännöksiä. Se on joku ää, niin, duppausmaisten kummallinen tapa. Eli ketkä duppaa, niin tuppaa lokalisoimaan. Ja se on niinku, mun mielestä ihan hirveätä, mm. koska se saattaa muuttaa tarinaa ihan täysin. Mutta sitten taas taas, niinku, että saataisiin Crunchyrollia lisää, niin mä nyt oon kattonut aktiivisesti Crunchyrollista animeä neljä vuotta, <tos> <tos> Ni, tota, no, niin sitä on tullut aika paljon lisää, aika hemmetisti lisää. Siis Crunchyrollissa oli joku 20 sarjaa Suomessa silloin, kun mä rupesin Narutoa sieltä kattomaan silloin aikanaan. <tos> nyt siellä on varmaan 400 vai <tos> vielä, <tos> enemmänkin, enemmänkin sarjoja, mutta siis kuitenkin... Niinku, Jatkuvasti tulee ainakin melkein kymmentä sarjaa tännekin. Siellä oli silloin yksi tai kaksi sarjaa, tuli uusi kuussa Grand Chirolin kautta Suomeen. Mm. Että, ja Fun Animationkin suunnittelee tuovansa niin kuin, tota, niin Eurooppaan. Eurooppaan mm -hmm. että, niin, eiköhän me olla menossa niin sanottu hyvään suuntaan, että kohta ei tarvitse epävirallisia ryhtiä pitkin hommata sitä animeensa. Niin. Toivottavasti. Itellä on ja. ihan kumpaakin kysymykseen, vaan koko ajan sellainen fiilis, että tekisi vastata vaampi koska se on niin hyvä ja me haluan suositella sitä kaikille. Lääkälakuun ei ainakin osaa tuotua Suomeen, mutta siis ei koko sarjaa, mm, se, Niin, sen tän ei saa enää mistä. Niin, ellei, ole, ellei sitten jostakin noista tapahtumista koska Briteistä. on hiki. No niin, no Briteistä. Toinen, toinen, mistä saattaa saada, niin ainakin jos tapahtumista saa sen puolisen boksin, mikä on tuotu Suomeen. Tutana, niin, Sitten L oli pa paras anime-lisenssipeli, entä huonoinaan? <laughs> Huonoa lisenssipeli. Pitäskö paras hei? Paras anime-lisenssipeli, mies on vastaus tähän suoraan, että Johto's Bizarre Adventure. <laughs> niin, toi toi 1-käsön toi, toi versio, mikä tehty Stardust Crusadersista. Mm. Se on paras, mitä mä oon pelannut ikinä kaikista anime Se on tappelupeli, mutta se on helvetin hyvä sellainen. <laughs> Sanotaanko me reiskankaan mikä meidän viest on paski? Joo, <laughs> <laughs> yeah, se on fired, shots fired? <laughs> <laughs> shots fired! Shots fired. <laughs> <laughs> yeah, se on sellainen erittäin suosittu mobiilirytmipeli, tota, joka on, perustuu sellaiseen idolisarjaan kuin Love Live. Eli meidän mielestämme paskin tota, anime on Love Live School Idol Festival. Se on vaan niin kuin yksinkertaisesti semmonen epämäärän tiivistynyt kasa niin, tota, ra, ra, niin, tota, rahastussyöpää. Mm. Siis... Eikä se mm. ole rytmipelinäkään edes kuin keskinkertainen. Että... Mm. Mm. Että se... Lähinnä sen takia ton... Lähinnä ton rahoitusmallin omasta mielestäni, koska ne esimerkiksi Lovegemit on ihan saatanan kalliita. Että ei puhuta edes pikkusummista. Me katsoin vittu niin 15 Lovegemi, millä pystyt skauttaamaan kolme kertaa, niin on jo sen 7 euroa. Ja sitten kun siihen kalliimpaa Scountain Searchin tarvitaan se 50, niin sä saat maksaa sen noin melkein noin 25 euroa, että siellä pystyt. Esimerkiksi saamaan jonkun niistä rareimmista, mikä on jo ihan älytöntä omasta mielestäni. Jep. Mutta joo. Paras on tota mun mielestä Dragon Ball Z, Budokai 2. Mä oon pelannut pelän mitään, mutta... <laughs> on pela... on. voin sanoa, että mie oon pelannut meitä kaikista vähiten. Minä voin san... Jos sanon parhaan, niin mie voin sanoa kaikista tota, va vanhimman. Eli anime-lisenssipeli. No, tietysti, no, onhan me Digimon Adventure, mutta mien en halua laskea sitä tähän nyt. Sovitaan, että sitä ei nyt periaatteessa ole. Niin, tota, sen jälkeen paras anime-lisenssipeli, mitä olen pelannut, olisi tota Macross Nintendo Entertainment-systeemille. Huonoin, tota, tässä huonoin anime-lisenssipeli, mitä olen pelannut, niin mikä vaan naruto-peli? paskaa. Nehän on ihan hyviä. Mä en ole, mä en ite tykännyt. Siis mä, mä en on siis näitä uh, Ultimate Ninja-nit ja koeja, niin. koska no Mun mielestä ne on ollut ihan hy kohtuun hyviä tappelupelejä, ne on vaan ihan liian turha simppelejä. Mm. Tänä niin, tota noin, niin, sitä oli tää niinku joka oli random kysymys, mutta että oli pakko laittaa, milloin SRO Japanin matka. Mm -hmm. Siis tämä oikeasti niin ei ole mikään niin osu, siinä mielessä osuva kysymys, että meistä minä ja reiska ollaan menossa Japaniin. Kyllä, ollaan matkaa suunniteltu, että siihen suurin piirtein uuden vuoden paikkeelle rahaa säästetään kovasti. Joo, eli käytännössä tota noin, niin elokuussa ostetaan lentoliput ja Uudeksi vuodeksi mennään Japaniin. Kyllä. Se olisi se tämänhetkinen, tämänhetkinen suunnitelma aika toteutuu, jos ei jäädä auto alle. <hysy> kyllä. <hysy> kyllä. Me, me Mennään sitten vaikka joku ryöstetyn mummo, äh, niin kuin mummo ja mennään sen rahoilla sitten, jos ei muut. <hysy> se on niinku, se, se, se on kyllä, ai niin joo, niin tota mä hyppäsin näköjään yhden ohi, mutta niin, mi mistä sarjasta me pidettäisiin ryhmäkossi, jos me pidettäisiin? Niin joo. Mä, mä sanoin jo heti, kun mä luin tän, että me pidettäisiin bokun no opiikosta. Ja mä oon mut Mokun. <coughs> mutta tota noin, niin. <coughs> mistäkö me oikeasti, jos me pidettäisiin, mm. niin mistä me pidettäisiin? Madoka Magica. Sitä me joskus puhuttiin lävää, mutta... Kyllä. Siis, Mihin meillä olisi tietysti, mihin olisi jopa tätä se olla jollakin jopa propitkin jo, niin olis tietysti Steinskate. Niin, siitä me puhuttiin kanssa Steinskate vois olla yksi Steinskateista... Steinskate ei välttämättä enneenskään. NHK on jotenkin vähän... Mm. Mutta tota tota niin tosiaan kyllä se, se on semmonen, mikä olisi ihan hausko tehdä, mutta... Totanoni, Ski Efren tyttö. Tai sitten vetää se, hetkon, eikö se ole rukako vai mikä se on se? Aa niin, se ei oo tyttö kyllä kyllä. Se ei oo tyttö. On se tyttö, periaatteessa. aa se on se But he's a girl. But he's a guy. Se best girl, eikö? Se on best girl, but he's a guy. Kyllä, kyllä. Ei se, totanoni. Se olisi ihan hauska, se, se onnistuisi aika helpostikin. Mm. Kyllä. Ja, mu, ja mun pitäisi pitää, jotakin sataa miekkää kädessä siellä vedellä sillä. Joo, tuo Samidare. Miten mä muistan? <laughs> Samidare, motherfucker. <matapaka. laughs> Elikkä Demon Sword ja uh, Samidare. Hän pitää uh. tota, no, niin, huitoa sillä joku 50 kertaa, oliko 100 kertaa päivässä sen takia, että se <laughs> tota noin. Niin, <laughs> mä en muista, mikä se syö nää on. <totuk tier>: <Kuitenkin. totuk auton> ei, ai, ei. Mulla olisi sulle joo tuo samidarekin. <totuk io yapi> Pitäisi kyllä joskus tehdä joku tolainen ihan huvikseen. Ai niin, toinen mikä mulla oli se idea, mutta mulla on liian miehekäs vartalo siihen, niin me ei pitää tehdä jattakossi. Elikkä, <laughs> mä en tiedä, jättä, jättä, jättä, jättä, jos ette ole nähnyt, niin kirjoittakaa Googleen yllä jatta, ei, niin kuin y-a-t-t-a, niin jatta, jättä, niin, jättä, niin jättä. siinä on semmoinen se japanilainen komedia komediaryhmä, koomikkoryhmä, komi joka niillä on vaan päällä, päällä pelkästään semmoinen vaahteralähtimuni, ni edessä. Se se se on aika hieno. Se <tos> se se on aika hieno. Ja se on niinku se on se on tämmösi asiat kanssa mitkä on vanhempi kuin internet. <tos> Mihin kuulin tästä ensimmäistä kertaa juuri äsken. Mun me vaan näytteny sen sulle. Varmasti on näytteny jos Sandy jos sun kanssa ja sun jotain mutta kyllä vaan että mulla vähti heti heti mieli tuli flashbacki meidän anime all nighter siksi Meillä on tanssimat piste siellä, tota, niin, niin, niin siellä oli niin tämä, tämä, tämä, jat, joku jok, kaksi, oli kaksi tyttöä, jotka tanssivat Jatta-biisin, niin mä osun, Se. Se on ihan sika hyvä biisi ja lisäksi. Mm. <laughs> Eli me tehdään siitä, kun ryhmäkossissa on päätetty. Se <laughs> tulee hal halvaksi. Voitetaan vaahteran lehti, lyödään munia li liimalla. <laughs> Eikö niillä, ollut, eikö niillä ollut ensi joku... Niillä on semmoiset kalsarit, tiekseni, niin ihan väriset tota noin, niin... Mm. Ihonväriset kalsarit, mihin niin se on se lehtisiin munia edessä. Mm. Järkkäri tulee sanomaan desu että tää on foba juttu mm. <laughs> Pitää mennä Frostbiteen, niin sitten ei voi. Joo. Joo. Sitten tota... Niin. Hmm. Mitähän tässä sitten vielä olisi? mitään tässä enää. Eipä tässä oikeastaan mitään, tätä olla tässä näin. Kyllä. Näin tietysti paketissa, mutta ei varmaan voida mitään muuta kun sanoa, että yritetään jatkaa seuraava toinen vuosi Kyllä. paremmin, tehokkaammin, voimakkaammin ja nopeammin ja kaikkeen muuta. Ja, ja. nämä power-levelit yli 9 mm. Tunnustan ja, ja ennustan ja pahempaa ollut. Kyllä, kyllä. Pahempaa luvassa, senkin voi itsekin lupata. Täällä pahempaa ja pahempaa, mutta niin. Joo, kyllä. Ainakin yritetään olla asiallisempia. Hmm. Ainahan me ollaan asiallisia. Kyllä. Ja, joka kerta aina paremmin. <laughs> ja kovempaa ja, ja voimakkaampi. Mm. <laughs> mutta, eikä tuttuin vanhoihin sanoihin, kun lopetella tääkästi. Eli minä olin Jeffrey Akemire. Reiskap. Suu akari. Ja yeah, me kaikki tavallaan kun tänään näemme kiddin. Hi Tai! Hi Tai! Hi -tai. Hi -tai.